Bigarren unitatea, atarian. Aitona Amonak gaztetan, bat. Argazki honetan nor da Aitona? Badakizu? Ez, ez dakit. Futbolean jokatzen zuen aitonak? Bai, eta gainera, jokalari ona zen eta golaskos sartzen zituen. Gogoratzen dut, bai. Zein mutile derra eta biskarsabala zen Aitona gaztetan? Nolakoa zen? Altua, harkala eta hile zen. Ilebeltza zen, eh? Ba, orain buruz da Ba Bai, orain bai, baina lehen hile asko zuen. Amona eta sudurra? Sudur motza eta musuk zen. Eta begiak handiak eta belz-belzak zituen. Ah, badakit norden. Hau da aitona. Bai, horixe da. Eta beste argazki hau donostian ateratadago. Ez etzazmatu, nor naiz ni. Donostiara zertara joaten zineten ba? Donostiara kontsain inguruan paseatzera joaten ginen eta abatzuetan izozkia jaten genuen. Izozkiak jatera araño joaten zineten? Bai, donosti araño joaten ginen? Nolako hazenen? Altua eta sendoa nintzen. Ille beltza zinen? ez sez nintzen ile beltza. leoria eta ileki izkurra nintzen eta sudur luzea zinen bai sudur luzea begi eta espainestua nintzen ausia zara bai asmatu duzu